ریوایت سوشه ریوایت نودا په لغوی د حدیث فنې سره ایطلاق کیږي د هر څه خبرې چی د نقل کولو خبروانی پوه شو اول اثر نو خراسان علماوی چې اثر اطلاقیږي په حدیث موقوف پای کړه صحابی ویو کړه تابعی باندې د موقوف اطلاق مجازن فکر منقضی ورته به برابر باندې او جمهور علماوی چې دا مرادې د تشریح دا حدیث او استدلال کوي ګوره تهذیب الاثار شرح معنی الاثار سرا دا دین چپای کسی دی. مشکل الاسار امام تحایوی رحمه اللہ مرفو حدیث دی کن. اولا بانی پوششو. نقراسان والا مرفو دا پارسیستی مالی حدیث او موقوف دا پارسیستی مالی اثر جمهور سوی هممانری بلی او لفظ سنتا نو لغت کې سنت اظهار ته وایي او طریقه مصلوکه في الدين دا معنا لازمی ده د سنت وانزلنا اليك الذکر لتبین بیان د پیغمبر د سنت په معنا دسه ایثار دا کار کړا خسته طریقه اور باندې کوشش وکنه نو باقي علماء وای چې سنت اطلاق کیږي په هغه روایتونو فعلیو د نبی صلی الله علیه له په عمل د پیغمبر اولان و بذات اولان او د صحابو عمل چې مستفاد او محفوظ دی عمل د پیغمبر نه ثانیانه و بالارض لیکن جمهور وی ینه قولی روایتونه تنو باسی جمهور روشه د سنت دتلا چې څنګه په فیل د پیغمبر کې داسې په قول عادت اختیاری وي او کغیر اختیاری پغیل کی زین تراله خبر ولی سنن نه 14 یا وغيرها نور کتاب سنن ور توي کنا نه پاګه تش افعال دي پیغمبر کنا افعال مشترک نو راجه اس دا ټول الفاظ هم معنی او دلالت کی پچا باندې پا قوال او افال تخریرات د نبی صلی الله علیه و سلم پنځه محدثین او تش څنګه معصوم ویله پا افعالهم عاداتنا خارشو غ خیال درځیکن او تخریرات او د نبی اسلام باندې اولن و بذات او پاکوالو افانو تخریرات رسول او صحابه او تابعین باندې شانیانه و بیل عرض دښو محدثین او تعریف کې خو عادات اختیاری غیر اختیاری په ګراله دا وکړو د سند سره دین امتن او, او جمع کولو بیانول وسو فقها سوئ چا نظر ممکن اقوال افعال نو راجه مسلک بچا دے د محدثینو قط نظر در جهان تطبیق ممکن دي فقها چې اقوال ذکر کړي افعال ذکر کړي مپدې کی اختیاری او غیر اختیاری دوانه وو هغه چون کې احکام سره تعلق دي چې د کم نسواد د احکام کیږي او ذکر کی کړي او نور تبان موجودي دا ان انکار نه سایشو تالیبانو دا تابیر دا پرون پاتشویو اغسر ایو لگوه سایشو ما پردتویل دا دا گاڑی دا دا سودی شدی دا زنکادن سخت لگن کل کل کل سڑی دا چی خان اوز متواتر بن ذکر نوستا مسله په متواتر کې خبر متواتر اقسام د تواتر څه شي اقسام د تواتر یو تواتر لفظي لکه من کازیبہ علیہ ٹک شو سوک چی دروگ ہوئی پا مابانی نو الفاظ دادی سری متواتر آسی صحابونا یا بازی دو سو ذکر کئی صحابونا مروری او چلان دی آسانی ګورې گوری نو سو نو کدیو استاسی شاگردان سند بدل شنها مستقل, مستقل حدیث پانی صحبی گی نو متن یوی لکر اینمال اعمال بینیات یو متن د خخکت آسانی دیسی دی وہ سو ترسی گی در محدثیون پانیج باندی ست نو کثرت د حدیثو چی دیں نو پا اعتبار در د سره دیں لکا حاکیم پولوم الحدیث کې ذکر کئی تول لیوائیتو متون 10000 کم او به سيي ذيفتو 10000 کولی او محدثین وې 3 لاک و 4 لک نه او غیر اندا په تیبارد اسانیته جاتل شي خبره باندې کوښ شي ګم تواتر اسنادی تواتر او دغه مثال دا مخکینه دي د فارم پیش کړي منګلک مونتا کې د تعبیر فرض ذکر کوم لکه وینځل د خو او مس په خو ښینوبای تیک شو او بل تواتر مانوی لکه دعا کې لا سوچاتول ځان زن دی خدا ادا و د دعا نسرې لا سوچاتول نو د تواتر او بل تواتر عاملی تعامل شو اوتوی لکه استعمال د میثواق تواتر ده کنه میثواق استعمال واګه دا مونږ یو یو نمونه مثال پیش کو او بل تواتر د طبقه هر طبقه کې دوه کسانی شیدای په لکه قران او بل تواتر قدري مشترك زان داريبايتونه احادي تیک شو و چه مجموعه ای سکی نو یقین نی فائدہ کوي یقینی معنی په کړهزي او د یقین فائدہ ور کوي نو دیتو سوي تواتر قدر مشترک نو کله دا تواتر وا احادو کیم رازي د قرائنو خارجي او د وجنه تیک شو استاد یو ګوره کوبات چې سړی تله او صحابي څونه صحابته چه خبله تحویل ده یوو کن پکارداد جسد ده دغا ده د دزوان فائده هلن کی یقینی ده تواتور د خبر واحد خوچه مختشی بالقرائنی ده بی زکر کې دوال توجه هم زکر او کل متواتری خودسه مانه دووجه نه اغد یقین فائده نه او که دوان متواتر اخبار نه تاروز راشی کل جه تاروز پا دلائلو کرا شی بطل الستدلال لیکن نه نو کومه تو اتر کی بمږسو کو د خپل مرتبه نه بيختو احاد ته براښی نو ځان په فکر راشي په دې خبره په ذهن کار کو غن ها بس ته نن په دې کښه وله یاد